Ez a piros rádió, pedig a Kovács elem hangzásztaja. Köszöntünk mindenkit a ilyen, jó ételhez, elég komplet a szállítás, sikerült produkálni ezt az aztán. A stúdióban mm, egy csomó papír és ropi mellett mm, Matolcsi László, Matolcsi Erik és Matolcsi Balásból három is van. Ez a rádió közösségi műsora, és mm, nem tudom, hogy Miről fog beszélni igazából? Egy könyv kapcsán uh, beszélgetünk ma Ar arról, hogy miért jó a kapitalizmus? Erről, igen. Hogy hát miért nem, vagy szó, szóval ilyesmiről. Kornay János új könyvéről fogunk beszélgetni, bármint a könyvesbordban megtudtam, már nem annyira új, mert szeptemberben megjelent. Igen. Uh, a cím gondolatok a kapitalizmusról. Több szempontból fogunk erről beszélgetni. Az elején talán... Uh, Fölvezetjük azzal, hogy kicsoda Kornai János. Kornai János egy. 2015-3073. <gül> Bocsánat. Ez a telefonszámunk, és itt várjuk a telefonálókat, cset csetet is nézzük, amíg nem. Hát, amíg nem fel minket nagyon. <gül> Így van. Ez a ez elég, elég jó lesz egy adásban, Tehát, de mivel mindenki van főadató, érezheti meg is ennek az effektnek hatását, ilyen, az az adató, a hatását. Kedves hallja is, ha Elnézést kérünk a, ezért a, a, az audio effektért, amit itt produkálni fog, de majd ilyen kocsmai hangulatot próbáltunk... A, létrehozni a kapitalizmus témakérhez édezkedően. Tehát ja. itt a Jó. fogyasztó vendégek fogyasztás közben beszélgetnek. Szóval a, a, a, beszélgetni akarunk magának a könyvnek a tartalmáról, be akarjuk vezetni azzal, hogy kicsoda kornai a magyar közgazdasági társadalomba, és én mondtam, hogy szeretnék egy ilyen, egy ilyen könyvajálló jellegű dolgot is csinálni, kvázi, hogy ajánljuk -e ezt a könyvet, hogy vásárolják meg az emberek közgazdász ismerőseiknek, mert örülni fognak neki karácsonyra. De, mert rögtön mondok egy érvet, meg egy ellenérvet. Az ellenérv sajnos nagyon csúnya a könyv. Tehát így rosszul mutat a karácsonyfalat, mert nagyon igénytelen a borító. Olyan, csomagolva, úgyhogy nem, semmi baj nem lesz fele. Uh, Vagy elkönyvben. Igen. Mesterül. Elkönyvben, így van. Az, az előnye viszont szerintem az, hogy, hogy elég érdekes, fontos témáról ír, és és jókat, és jó stílusban, és uh, szerintem egyébként uh, az emberek közgazász ismerőseinek jelentős részének nincs meg, tehát uh, ugye nem, nem, nem, nem probléma. Ennek a, a, a, a súlyozott, vagy halmozottan súlyos esete a, nincs meg, abban az értelme nincs meg, vagy a, nem is tudják, hogy Szerintem az emberek azért, hogyha valaki közgazdász, akkor tudja, hogy kicsoda kornai legalább, azt, azt, azt lehet, tudja, hogy nem tudja, hogy az megjelentek az, a könyv, de biztos örülni fog neki. És csak közgazdászunknak ajánlolád? Nem, természetesen... Nem, hát de nyilván Kovács vannak olyan könyvek, a... ami, amik tele nem vannak, ugye, a... különböző ábrákkal, képletekkel, amik egy kisebb beavatott kőrszámerő értelmezhetőek, és vannak azok a könyvek, amelyek, mint tudom, ugyan lassabban, de azért mégiscsak szélesebb közönséghez szólnak. Te hogy értékel én úgy értékelném, hogy ez abszolút szélesebb kör számára szól, tehát hogy aki érdeklődik, tehát aki érdeklődik ilyen értelmiségi témák iránt, mint társadalmi tudomány, vagy ilyesmi, ez ilyen... Uh ismeretterjesztőnek, meg gondolatébresztőnek nagyon jó és nem technikai. És egyébként nagyon vagány, mert ugye ma Magyarországon, és a politikai dimenziót most az elején szeretném felvetni és hiszen elvetni, e, tehát van egy alapvetően nagyon mély antikapitalistályeket mutató kormányzat, és annak egy nagyon harcos civil ellenzéke, amelyik szintén nagyon mély antikapitalistályeket mutat, és nem tudom hogy kik a kapitalisták, de egyébként az ország az ennek a rendszernek a hmm. Minden lapja itt éli egyébként, de úgy tesz a, a komplet a, a politikai kommunikációt az nem lenne. Most ezt nem szeretnék bontani ezt a szállat, csak a egy nagyon szép és bájosabb kajtást ad ez a helyzet. És meg ráadásul ugye az, hogy a is sokat ír arról, hogy kik az ortodoxok, és ő definiálja magát, minden nem ortodox, közgazdász, heterodox, ugye ezt ő, ő közgazdász, kutatóként heterodox és nem gazdaságpolitikusként. Igen, de, és, de mondjuk... Emellett ugye nincs ilyen politikai dolog, hogy jobb oldali embereknek nem, nem fog tetszeni a könyv, mert bal oldali, vagy baloldali embereknek nem fog tetszeni, mert jobb oldali érted. Szerintem nincs, nincs ilyen politikai vonal. Nem nem ebbe. Ebbe. De ugye másik aktuálitást az pedig az a válság adja, amelyik, amelyiket sokan úgy értelmeztek, nem csak a politikusok között, hanem a, az értelmiségiek között is, mint a kapitalizmusnak egy nagyon mély válsága amiről sokszor azt is hallhattuk, hogy a kapitalizmus összeomlásának egy előszobája, és ebből a szempontból is érdemes megnézni ezt a könyvet, amit a... olyan ember írt, aki tisztában van azzal, hogy a kapitalizmusban időről időre fellépnek válságok. Meg azzal is, hogy milyen az, amikor nem kapitalizmus van. És abban, <laughs> az mi... és, az... és annak a válsága, az viszont annak a tönkremeneteléhez vezet annak a rendszernek. Tehát ez fontos szerintem visszatérni az, hogy ki is ez az ember, ez a kormány János. Tehát ez nem egy... Nem egy valaki, aki kitalálta ki, ki, ki azt, hogy ami most van, az nem jó, már nem kapok munkát típusú dolog. De János szerintem ki kijelentetjük, hogy a ma leg sőt nem csak ma az utóbbi 50 évben a leghíresebb magyar közgazdász, aki, aki jelenleg a Harvard Egyetem professzorak, meg gondolom már visszavonult, ha jól okay, Jó professzor, nem igen. De, de elég sokáig ott volt, és, és őről gondolták azt, hogy ez az ember, aki legjobban megérti azt, hogy a szocializmus hogy működik. Ez olyan, olyan, olyan közgazdászról van szó, vagy olyan gondolkodóról van szó, szerintem több mint egy közgazdász, egy igazi gond, társadalmi gondolkodó, aki megpróbálja megérteni, hogy az egész dolog, hogy ami és gazdasági beendeszkése, ezek hogy működnek. Legyen szocializmus vagy kapitalizmus. Tehát ez egy olyan emberről van szó, aki, aki erre már 50 éve gondolkodik. Hát igen, és ő, ő az egyetlen, akinek mondjuk az idézettsége összemérhető a világsztárokével a közgazdászok közül, meg aki által megalkotott fogalmakról cikket írnak a közgazdasági szakirodalmat összefoglaló folyóiratban, ami azért ami kevés ember mondhatja el magáról, hogy abban megjelent olyan cikk, amelyik az ő által alkotott fogalomról, hogy a költségvetési korlátról, és az az által uh, elindított kutatásokról szól, társszerzője egy Nobel-dias Hát ugye Nobel-diáról van szó, hogy ő, őről mondták azt nagyon sok, egy fog nobel díjat kapni, ugye mindig szóta beszélni, hogy ki fog, ki nem fog nobel díjat kapni. Uh, sokáig nagyon esélyes volt, hogy ja. Nobel-diat hát volt van. az, aki ja. Ne még elmondhatjuk, dologot, hogy mert, milyen, hogy mik, mik a legfontosabb művei talán, hogyha Azt hiszem, hogy nem érdekes, tehát ugye önmagában a magyar, mai magyar közéletnek a mindenfajta ilyen rendzetközi sikerhez való ilyen ambivalens viszonya miatt én nem ezt hangsúlyoznám. Szerintem a, a, itt a, a fontosabb azt mondani, hogy, hogy abszolút indok ezek a sikerek, és amit mondasz Balázs, foglald inkább össze, hogy milyen alapműveket produkálta. Hát ami... eddig, mert nagyon fontos. Igen, hát az, a, az első, amelyik a világ sikert meghozta, az a, az című címkönyve, amelyik arról szól, hogy a közgazdaságtannak közkedvelt általános egyensúly elmélete az milyen problémákkal ö, néz szembe, és, és milyen módon lehet ezeket értelmezni, aminek nagyon nagy volt a nemzetközi visszhangja, mert, mert ugye egy, egy, egy átgondolt és erős kritika volt az akkor elfogadott közgazdasági elméletekkel szemben, amelyet ugyan nem vetettek el az antiekkilibrium hatására, de mindenképpen nagy hatása volt a mindenkire, hogy ennek a korlátait jobban átlássa. És a két legnagyobb műve az pedig a szocializmus rendszer jellegű elemzéséhez tartozik. Az első az a hiány volt, az a 80-as évek elején jelent meg, másik pedig a szocialista rendszer, amelyikben már az egész rendszerrel kapcsolatban fogalmazza meg, hogy hogyan működik az, hogyan működött annak a klasszikus változata, és hogyan működött az a változata, amelyik később összeomlott. Tehát egyébként, hogyha már könyvejánál tartunk, ezt, ezeket a könyveket, főleg ezt a hiányt és a szociális rendszert tudom ajánlani mindenkinek. Tehát ezek ez nem olyan közösségi könyvek, ami tele van egyenlettel, és senki nem érti meg típusú közösségi könyvek, mert ez olyan könyv, amit, amit az emberek jelentős része szerintem érdeklő tud olvasni. És azok, akik érdeklődnek, mondjuk, hogy működött a szocialista rendszer, gazdaságileg főleg, de egyébként is politikai szempontból általánoságban ezeket érdemes olvasni. Tehát Ér, ez érthető, érthető, igen, nem, meg van megírva. Nem könnyű elolvasni azért, mert, a, mert maga, igen, de maga, maga a rendszer, maga a gondolkodás az, az nagyon E, nagyon precíz, a definíciók nagyon precízek, tehát, tehát nem sztorizgatás van, hanem egy precízen felépített tudományos munka, de egyáltalán, de, de mindig pont azért, mert fel van építve, ezért meg lehet érteni jól. Magyar, ez, ez, ez a ez nagyon legegíti termé, tulajdonképpen most csak meg ez. ez. a most ne egy kicsit light-osabb van pont azért. Ez egy nagyon könnyen. Sziasztok, Matolcsi Ápoló vagyok. Szerintes. Nekem is megvan ez a könyv. Melyik? Hát amiről beszélünk. Az új, az új igen. Uh -huh. És tényleg jó, az egyik fő az, hogy ahogy mondtátok is, hogy laikusok számára is ajánlott, hogy nincsenek benne matematikai képletek egyáltalán, de viszonylag könnyen megérthető az egész logikai struktúra. Hasonlít a költségvetés és <gül> Igen, mondjuk ott azért nem ártana. <gül> a másik, hogy lehet, hogy azért mondjuk a poéntlaböm hogy az derül ki belőle a számomra, hogy nem nagyon van alternatívája a kapitalizmusnak. Bár mi nem fejeztem be, lassan olvasom, mert egy, egy intimtében olvasgatom, Ö, mindig csak a vétén szoktam a munkájájában. Ez ja, is mutatja, hogy könnyen olvasható, ugye? Nem, Nem, de, de haladom közé vele, olyan szemoktóbret vettem meg. De ez azért nem jó. csak a könyvnek a nézlegzetességeit mutatja. Ez szerintem nagyon fontos, amit mondasz, mert nagyon sok olyan könyv van, amikor közgazdászként az ember azt mondja, hogy borzasztóan könnyen kijelenthető, hogy ez jól olvasható, érthető de ezek nem mindig igazak, hogy amit mondasz, ez nem, nagyon fontos szerintem. Ez a ja, szerint még, a, még egy dolog, meg? hogy ö, szerintem a kornai olóban az, aki talán mondjuk méltó lett volna egy Nobel-díjéja, ahogyság mondjuk tovább van, szocializmus tíz évvel, alatt köszöntem kap is, de mondjuk az azért könnyebb kijelentés hogy sokáig esélyes volt, hiszen azt nem lehet tudni, hogy kiket terjesztettek föl, az még a felterjesztések után is titkos van 50 évig. Valamennyit lehet tudni róla, hogy a 90-es évek ezek a ez... legendák, mint ez? Mostanában elterjedt, hogy a, az egyik Nobel-díjat, a az irodon, amit azt Rádas kapná. Ez is egy ilyen ez kitaláció volt, amit történt én bocsánatot Én azt mondom, hogy ez nem annyira fontos. Engem sosem érdek nagyon, is ez egy kicsit rá hogy szerintem ezt nem lehet tudni. Persze, így jelent, a értem. Köszi! Szia! Szia. Tehát, hogy jó, valóban a Nobel-díj az egy ilyen ismerti dolog, az csak... de a lényeg az, hogy egyébként a egy tudományos elismertsége, az viszont az egy valós mérhető dolog, és abban tényleg... És az, azért fontos igazán ez a dolog, mert magyarországon a tudományos uh, termékek exportjában a természetudományban jók vagyunk, de a társadalomtudományban azért nem triviális, ez azért nem egy uh, annyira gyakori esemény. Mert ugye, na mindegy, most ez már messzire vezet, de azt gondolom, hogy a Amiért, amiért még valami érdekes ez az életmű, ugye a, a, azt, hogy a szocialista gazdasági rendszer így elég súlyán megbukott, azt szerintem így Magyarországon azért nem egy innovatív jelentés, ezt így saját mindenkinek van erről élménye, de azt szerintem egy de, de azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon-nagyon struktúrált, tehát a, ugye azok a művek, amiről beszéltünk, a, a korábbiak, azok nagyon-nagyon Strukturáltam magyarázzák meg ennek a nagy részét, hogy ez miért és hogyan működött, rosszul. És azért, és ugye a rendszerváltáskor volt ez az átmeneti ö, időszak, amikor ugye ennek a összehasonlító irodalomnak volt egy divatja. Hogy ez De majd most... milyen érdekes lesz? Aztán ugye ez a divat, ez nagyon gyorsan véget ért és ma egyáltalán nem divatos. És a mai magyar gazdaságpolitikai események kifejezetten szükségesét teszik, hogy visszagondunk arra, hogy az állam által sokkal jobban vagy miért mennyi irányította a gazdasági rendszernek? Mikor a hát az az, problémái. Tehát ma ezek aktuálisak újra egy kicsit sajnos, ezek a problémák. Teh tehát az összehasonlítónál azért talán azt is lehet mondani, hogy megváltozott az érdeklődés iránya Igen. ennek az összehasonlító közgazdaságtannak. Igen. Ugye, hogy csak néhány szocialista ország már ezért a kapitalizmuson belüli összehasonlító e, kutatás az az, ami érdekes, és ugye ott pedig szintén kiderült, hogy az intézmények azok, a, amik meghatározzák azt, hogy hogy működik egy kapitalista gazdaság, ami, ami, ami ugye szintén Kornai könyve alapvetően arról szól, hogy milyen intézmények vannak egy szocialista gazdaságban és egy kapitalista gazdaságban, és valamennyire ez is motiválta ezeket a kutatásokat, amik később a kapitalista gazdaságon belül intézményeket próbálták megérteni, amelyek nem feltételezik azt, hogy automatikusan jól működő piacokon tökéletes eredmények jönnek létre, hanem tisztában vannak azzal, hogy ennek intézmény feltételei vannak, és az elemzésnek a technikája is, hasonló ahhoz, amit kornai évtizedekkel Én előtte egy, egy, egy nagyon ilyen van, van, egy, van egy cikk, a, nem tudom mikor jelent meg, a, azt hiszem Bakacsi interjú volt a Men's much a egy ocilógus embert, aki, aki azt mondta, hogy igen nagyon-nagyon okos ember egyébként, hogy a szocializmus, mert a kapitalizmusba rengeteg-rengeteg közös dolog van. Tehát ez, hogy amit mondjuk a korna ír a szocializmusról, azt nem kell kidobni azért, mert más szocializmus. Mert amiket ír, ez ezek olyan általános dolgok, az, hogy ez, hogy működik a társadalom, hogy működik a politika, hogy fonodik össze mondjuk a gazdaság a politikával, ami most is ugyanígy van. Tehát például az, hogy a régen a TSN-lőket kellett megkérni, most meg mondjuk a... Önkormányzatnak, a, nem tudom milyen pénzügyi főnökét kell megkérni. De azok a mechanizmusok, amiket a kornai leírta a szocialista rendszerbe, azok most is ugyanúgy működnek, tehát ez nem, nem, kell kidobni mindent azért, mert ő mondott, mert most nincs. Jó, vagy, de az úgy már nem a szocializmusról szól, hanem a kapitalizmusról. Igen, szerintem... Igen, de ezt hozzá... Ebben van meglepetés, mert számomra például, aki nem, nem követtem sokkal aktívan a, munkáját, meglepő. Tehát, nek hogy tényleg nem a életmű mantrája történik, ami nagyon sok idősebb kutatónál azért megtörténhet hanem abszolút vannak tényleg új, új kérdések és új eredmények Ez fontos, a másik, amit mondtál egy kicsit egyszerűbben hat fogalmazom meg. Tehát arról van szó, hogy baromi érdekes történeti érdeklőd, gazdaság történeti szempontból olvasni egy ilyesmit, de amit mondasz, ugye azt mondta, hogy ez nem történeti jelentőségű irodalom, hanem abszolút a jelenkorra nagyon releváns. Most tényleg a... A, az utóbbi másfél évben de már ez szinte részletkérdés, kérdés, de hogy a rábá most nem akarom ezt az Erzsébet utalványok, tehát most pont egyébként Magyarországon <gül> még relevánsabb, mint a környezet. Mi, miért releváns? Mondjuk legalább két okból releváns. Az egyik az, hogy azzal, hogy, a, hogy megmutatja, hogy a kapitalizmus alternatívája, hogy működik, azzal ugye, és pont látjuk, hogy mik a hasonlóságok és mik a különbségek, amiatt mélyebben megérthetjük a kapitalizmust. És ugye ez, ez ebből jön az, hogy például hogy milyen fontosak az intézmények. A másik pedig az, hogy azok a feltételek, amikkel ő a, a szociális gazdaságot írja le, mint a jelensége, hogy olcsóbbak a dolgok, mint amennyi a költségük, és ez problémákhoz vezet, ez számos iparágban, a kapitalizmusban is jelen van. Persze. Ugye például az egészségügyben, például közlekedés, bizonyos területein, meg a szakértelem. Hát, ismerünk kell az állami jó. működésnek a problémát, ahhoz, hogy és tudjuk, tudjuk menedzselni ezeket. Tehát, ja. Amiért még, szerintem, amiért izgalmas, amiért bárkinek szívesen ajánlom ezt a könyvet, akit érdekelnek ezek a dolgok, az az, hogy tulajdonképpen tehát az, amit uh, most az előbb uh, Mátolacsi ápoló összefoglalt, hogy egy mondatban, hogy nincs alternatíva. Pillanatnyilag még én, én is azt gondolom, hogy nincsen igazából alternatíva. Lehet, hogy lehet, meg majd lesz, meg persze lehet, nagyon jó, jó tehet erről beszélgetni, de jelen, jelen körzetünkben nincs, nem úgy tűnik, hogy van. Tehát a, a, most a, nem, elég azt mondani, hogy a a legjobban működő kínai gazdasági modellben is minden, ami működik, az a kapitalizmusról szól igazából. Most másképp, hogy a politikai modell az más, ami mellé van téve, de... Ugye de, de, de, Bocsak, had, hadd fejezem be, csak annyit, annyit szeretnék mondani, hogy ez a gondolat, ez borzasztó primitív, és a Magyarországon nagy hagyománya van annak, ugye a rendszerváltás időszakától kezdve, hogy ö, ezt a dolgot ilyen trendkövetésből, ö, nyugatra tekintve, feelingből, hangulatérvekkel mondják emberek. Tehát ezzel magát, tata, most nem akarok ilyen, nem tudom, heti életest, láttam gyerekkoromban 96-ban utoljára, de az volt egy ilyen termék, ahol mindig mantrasztek ezeket a tehát most egy, lehet, hogy hülye hasonlat, mivel nincsen tévém, nem tudok frissebbet mondani, de... Youtube. De, de hogy van az, a, van az a dolog, hogy így ülnek a, a káderrendszerben nevet szerzett értelmeségék, és arról beszélnek, hogy, hogy nyugatosan és hogyan kell. Ez a klasszik, klasszik dolog, tudjátok, amiről beszélek. És amiért nagyon fontos ez a könyv, hogy ebben e, föl nem belül, hogy ilyen gagyi, hangulati illeszkedő és nagyon nem, nem ta, teljesen tartalmi és uh, racionális érvek alapján. Hangzik el ez, mert egyébként ha nincsen alternatíva, az Magyarországon a 70-es években nagyon begyakorolt mondat arra, amikor van. Tehát ugye ezt válaszoljuk külön, most ha még valaki be nem tart. Igen Kezdjünk el mondat. tartalmi beszélni. Én még, el, még arra visszatérnék, hogy azt, mond, azt mond, mondtál egy állítást, ami szerintem nem igaz. vagy legalábbis nem biztos, hogy igaz. Azt mondtad, hogy egyértelmű az, hogy a szociális megbukott. Most kornaír megnézed a könyvét, kornai megkérdezed az embereket, hogy a mit gondolnak. És nagyon sok ember van, aki azt hiszi, hogy a totalizmus az jó volt nekik. Igen. Okay. Tehát, te, kifejte, hogy azt mondod, hogy a megbukott, Tehát, hogy lehet... lehet... A klasszikus fenntartatósági szempontból azért őt de, de lehet, hogy nagyon sok ember job, jobban élt akkor, nem. és ők úgy gondolják, hogy jobban éltek. És úgy lehet, emlékszik élet, rá, hogy jobban élt. Igen. És de ez tehát, is ugye, is meg, megérte, de nem úgy van, hogy nem hogy akkor minden rossz volt, most minden jó. Hát nagyon nem. Tehát ez nem hát, így van. Tehát, ezt lássuk be. Tehát, ez, ez, ez fontos, vagyis, hogy ha össze akarjuk egy kapitalizmus és alternatívák, mondjuk szocializmus, hogy melyik a jobb, nem biztos, hogy annyira fekete-fehér a kép, mint ahogy. Hát mint te ahogy. Hogy ki, ugye van azért a könyvben, tehát elég erős. Kérzdelmi kötődéssel van akkor a Cornelia dolgok iránt, és uh, ki jelentés, akkor itt most már tényleg spoileres rész következik. Uh, ki is jelenti, hogy. Uh, hogy 397. voltatás. <gül> hogy ő, ő tulajdonképpen, uh, az adott részeit a könyvnek a, a kapitalizmus védelmében írja, hogy akkor most nevezzük nevén a dolgokat, ne nevezzük szociális piacgazdaságnak, még piacgazdaságnak nevezzük a dolgot kapitalizmusnak, mert az... Mert az. <gül> igen, mert ez az, és, és hogy akkor ő most itt mindenki szerez, szereti elmondani, hogy ez miért rossz, és az emberek pedig hajlamosak azt gondolni, hogy ez rossz, de ő most leírja akkor azt, hogy miért jó. És hoz érveket amellett, hogy miért jó. Ugye az el, teljes első fejezet gyakorlatilag igen, de közben ez... elmondja, hogy, elmondja, hogy tehát ő leírja a jó és rossz tulajdonságait, és, és az első fejezetben egyértelműen elmondja, hogy szerinte, ha összehasonlítjuk a kettőt, akkor kapitalizmus javára billen, figyelembe véve mind a két rendszer jó és rossz tulajdonságait. Uh, igen. Mondjuk nekem ez annyira nem jött. Tehát ugye az első fej... hogy, hogy a jó és rossz tulajdonságait, Hát. Mert ugye az első fejezetben azt írja, hogy akkor van itt ez a technikai haladás, vegyük észre, hogy hol fedeznek fel dolgokat, és ez hogy jön létre, és hogy miért van az, hogy nem tudom én, 300 fontos innovációból egyet sem fedeztek fel a szociálisban. Az minden, nagyon minden, van. Minden, De mindent a, minden a kapitalizágot. Azért úrban. azért is én. Tehát az első ember, a űrbe. Nem, ez nagyon külön hogy minden, ami hadi technológia és Na, közvetlen hát fogyasztói hatása <gül> nincs, azt nem vetted be bele. Foglalj helyet, papu, hogyha szeretnél a... Bazsó, te nem olvastad a könyvet, mert, mert Svájt van, jelent meg szerintem, nem. és ezért nem tudod ezt, de pont az jó, hogy az ilyen elhatárolásokat mindig megteszik el. De tehát. el lehet ez határolni? egy hát az, az, hogy, hogy egy klasszikus, húsítás. tehát hogy honnan származik, ugye az innovációt. Igen, dokinak mondom, hogy és tulajdonképpen mondhatjuk ezt, igen. Tehát, hogy ez, ezek, az, ezek az, ez, ez az egyik ilyen általános dolog. Én, én nálatok nem szerintem kevésbé vagyok jó az ilyen fontos megfogalmazásokban, de hogy ugye a kapitalista Például az innováció az egyik ilyen pozitívum, hogy ugye ez elősegíti magának a kapitalizmusnak a működés, az innovációt száfolyatok meg. És azt mondja, hogy viszont ennek vannak egyébként más forrásai is, ami ebben az általánosan elterjedt elképzelésben nem illenek bele. És ilyen például ugye a katonai a katonai, nem katonai nem, nem innovációk, el. amik azért tegyük Igen. hozzá, hogy ez, a, hogy ez a szociális működésnek a korábbi időszakára voltak jellemzők. Mert utána nagyon gyorsan elvesztette a, a Ez a... volt a bukás egyik része Igen. is, ugye? Hogy le lett oly szólva egy ilyen, tehát hogy egy ideig működik ez a katonai innováció, addig, amíg forrásokat tud biztosítani. De, de ugye a, a, a, az előadásában elmondta, a konkrét, konkrétan hivatkozott azokra a magyar történetekre, ugye, amint a legszebb történet, az a floppy disk mint találmány, ugye, ami segítségkapó, hogy a Marcell, van, nem Marcel. Jó. Tehát, hogy a, amikor van egy magyar feltaláló, aki fel is találja a terméket, értés, hogy miért jó, nem bírja se, hogy se eladni, és a végén japánok keresztül nyújják le a szabadalmat, és csak a kapitalista termékhez. Ez a szíves magyar történet. Ez hát a szocializmusban, de, de ez nem, de ez most azon kívül, hogy magyar, ez, a, ez struktúrális probléma, és ő a, az innovációs, a, ebben az innovációs összelejtésben innováció a Supermarket és ha mm, hogy hát, nekem kereke van és bevásárlókocsik tehát hogy ö, teljesen egyértelműen a minden nap, kifejezetten a legprimitívebben a mindennapi életet alapvetően lehet hogy utáljuk, de segítő termékekről beszél. igen csak tehát ez, ez, ez, ez nem a én csak én, tud, nem nem tudom nem amerikába voltam, a kapitalizmusnak a megkája, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani ez a kapitalizmus megkája, és így... Igen. Egy egyetemen voltam, amiről lehet látni az egyetemnek a nek a 35 a az az egy állami támogatára származik, ami arról szól, hogy az, egyet, az állam kírja a kutatási projekteket, amit az egyetem megold, és az állam fizet. Például az MIT, az unja ennyi haditechnika, ami nem szocializmus, sőt, az ellentét az, hogy az állam fizeti ki az egyetemet, ők találja ki azt, hogy legyen radar, meg hogy legyen titkos repülő, amit nem veszek észre a darok, meg a hasonló dolgok. Csak az irányítás, szóval De hogy az állam, hogy arányaiban, tehát, hogy a, a, az állam által innovációra költött pénz, és egyébként a gazdaságban innovációra fordított... Lehet, hogyha a kornai volna fele. ezt a katonai dolgot, akkor nem háromszázból nulla jön ki, hanem háromszázból tíz. Egyébként ugye abban erősküle, tehát, tehát azért a, a haditechnikában mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió alapvetően ugye állami megrendelésekkel igen. fejlesztette a haditechnikát, az volt egy különbség, hogy az Egyesült Államokban utána meg volt az érdekeltség arra, hogy civil felhasználásra is bevessék a találmányokat, ugye a teflont, meg, a társ, meg az internetet és társait, ugye miközben a szocializmusban meg nem. Hm. És a másik dolog, hogy az adott gazdaság tudta használni? Uh, ezeket az állami megrendeléseket arra, hogy egyébként magát építse, és nem tudom, hogy ki szeretné ne... Uh, az, aki szereti az amerikai hadipari beszállító magáncéget ott jelentkezzen, nem tudom azt elképzelni, hogy ki szeretné őket. De, most... de, de, de a gazdaság a saját használat tudta folytani az orosz modell meg arról szól, hogy kiszipolyozol mindent, és nyakodt uh, a romlik az egész. Most nem tudom, például Kína, ami azt mondják, hogy kommunizmus. De. Ezek mind, mind történnek. Tehát, hogy az hogy az állam fizet valamit, és egyből saját, abszolút kapitalizmus. Igen, az a gyárt meneti. Tehát, Nem. hogy van. Igen. Igen. A... És itt, itt jön be a magyar, az új mechanizmus. És a magyar az mennyire olyan, mint Az új mi mechanizmus, amit ugye mi találtunk ki, de itthon uh, három év után visszavonást, visszavonást nyert, de uh, kéne a kénei gazdaságban megvalósult és meg az, az alkalmat, hogy nál... ugye... egy szünetrendeléke volt, de igen, megmérlelő ez, amit akart tenni. De, meg... el, abale, de... Fajt, nem csak erre, hogy ugye hogy, nál az állami tulajdon, meg, meg a, a bürokratikus koordináció az állam részéről, az, ugye az a talán legfontosabb is, a szociális társadalmaknak, és ezek Kínában azért már nem dominánsak a többi barágban, hmm. hmm. hogy ennyiben az egy. Én is már. egyet, majd. Mindenki. Szóval nekem. Ugye, hogy azt mondta Balázs, hogy itt egyértelmű verdiktet húz, hogy miért jobb a kapitalizmus, de nekem így a második fejezet alapján az, az alapján, hogy szenvedélyesen kijelenti tulajdonképpen, hogy a fejlődés, ami nagyon fontos, nem csak a GDP, hanem a mi életünk szempontjából abban egyértelműen felsőbbrendű a kapitalizmus, utána a második fejezetben pedig kifejti, hogy de, itt van ez a munkanélküliség dolog, ami szerint egyértelműen rossz. És ebben pedig a kapitalizmus rendszer szinten sajnos rosszabb. Hello! Sziasztok! Ezt az előbbi megállapítást, ezt honnan szertétek, hogy nem domináns az állami ipar. Hát megnézed a mi, mi, mi, stát... mi, milyen Kínában? országban? Kínában. Kínában. Hát a legtöbb hát a a iparágban. Domináns. Nem. Szuper, dehogy nem. A <laughs> magán, magánipar támogatják. Aznak nem, nem kell adót fizetnie, mert ott, az támogatják, az azért nem ugyanaz, tehát tessék? a támogatás meglátományodó azért hát ne alapányítományozó. Nehényekedj már, különböző. hát miből tudnák támogatni a magánipart, hogyha az, azok lennének többségben, de nincsenek. Vannak, vannak olyan nyövedelmező szektorok, szektorok, amiben az államnak nagy a szerepe. Persze, de most eltud, az azért az, nap, az állam, állam, állami vállalatoknak kult van, és akkor támogatják azt, a nagyon kevés. Nem, hangos, gondot, nagyon sok, mérleték, nagyon sok külföldi tulajdonú vállalat is van, és a, és a kínai növekedést azt nagy mértékben olyan vállalatok okozzák, amelyek egyébként nem tisztán magántulajdonban vannak, hanem a hanem a magántulajdonnak és a, és a önkormányzati tulajdonnak egy furcsa egyvelegét alakotják. Magyarország egyébként... Nem adódnak. Az, az, az hogy... De ez egy az állami támogatás, nem az, de nem állami tulajdon. Választjuk külön a német autógyárat, amelyik a német állami, meg a német autógyárat, amelyiket a német állam már támogat a kettő között. Nagyon nagy különbség van. A német autógyárat, a magyar nem állam támogat. Egy... Ja. Szóval ez ne... soval, soval nem így van ma. Hello! De így van, Igen, <gül> <Hello>. igen, <gül> Na jó, most már elbúcsúzott, úgyhogy <gül> nehéz, ugye? <gül> Na jó, ez nagyon szép. Volt. Nem visszajön. Ez, ez szép lesz. Na, Még, uh, én azt szabad leperésd, igen. Te, te, a, a, a hallgatóktól szeretném megkérdezni, hogy. Van egy ilyen kérdésem, hogy most arra beszélünk, hogy kapitalizmus vagy szocializmus, de hogy, hogy el, lehet, hogy lennének más, más rendszerek is. Nem a feudalizmusra gondolok, hanem hogy egyébként rapszolgatartás, rapszolga vagy zöldek, vagy akármi egyébként. Tehát mi, mi, mi ez az alternatívája a kapitalizmusnak, ha nem a szocializmus? Mi van-e, van-e, nem egy más? ez itt annak a filmnek. Csájt Gejsznek. Csájt Gejsznek. mi a Úristen, na. Jupiter. Oké, okay, yeah, akkor a cseten megkérdejük Nem feladatot. Vénusz projekt. Nem, Vénusz projekt. Vénusz projekt. Vénusz projekt. Igen, van a Vénusz projekt, a szientológia a Mm. Így van. -e hormonok, van a hormonok, tehát csomó koncepció van. A meg a hormonok, na. <gül> Bocsánat. Na, igen, és akkor arról beszélünk, hogy most itt van Kornai, aki, ugye elég társadalmány. Meg is, is ért, gyors ügyök. Hello. Hello. Jó estét, a Golyos vagyok, sziasztok. Szia. Hello. Azt szeretném kérdezni, hogy miért van az, hogy mindenki azt erőlteti, hogy növekedni kell mindenáron. Nagyon jó kérdés. Hogy mi nincs, nincs olyan, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, nem növekszünk, hanem most már ez így jó, ahogy van. <tos> Szélesedünk. És akkor csak éljünk, éljünk meg valahogy. Azért, mert... Járjunk iskolába, tanuljunk sokat, hallgassunk zenét. Várjál, igazából csak csak ne, ne, ne, nem le Mert azt gondolom, bocsánat, azt Egyet, gondolom erről, hogy növekedni a másik robására lehet egy idő után már. Tehát amikor már mindent feléltünk, akkor csak úgy tudunk növekedni, ha a másiktól elveszünk. Most ez a másik egyet, az ne. lehet ebben az országban is, meg lehet a, a világ túlsó felén is. És lehet, ez ez is. Korna, kornaival Le ez ezért a... ugye vannak ilyen termékek. <laughs> Tehát, me. hogy hallgatom, figyelmesen Ne, Nem, ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, meg, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, van Igen. egyszerű valakitől hallottam ezt, hogy karácsonykor ezt csinálják, hogy így felírják egy papírra, hogy mit szeretnének öt év múlva, és azt öt év múlva megnézik karácsonykor, azt mondom barom jó. És gondold ah. ezt végig őszintén, hogy mennyire, annyira elégedett egy olyan élettel, ami arról szólna, hogy pontosan annyi pénzt kerestél családi szinten, tehát annyi bevételtek volt, mint ma, uh -huh. és, és semmi nem történt. Tehát nem csáltatok meg a, a szigetelést, nem tettétek, nem újították fel a fürdőszobát. Még mindig ugyanaz a lassan uh, a, a fürdőszobát azért kell föl, föl újítani, mert elhasználódik. Nem azért újítom fel, hogy még csillogóbb, még több márvány legyen hmm. rajta, hanem azért, mert egyszerűen a használattól segénykém hmm. ö, elhasználódik. Hmm. Akkor, Tehát óhatatlan, eh, hogy 25 szobát. évig nem lehet ugyanazt a kövezetet használni, ki kell cserélni. Az nem döveked, hogy tehát, hogy, szépen, szépen. Amikor erről a kérdésre beszélgetünk, a, az ember legmélyebb jellemzőről beszélgetünk, és ha őszintén azt tud nekem mondani, hogy te abszolút nem igényled, hogy egyik évről a másikről bármilyen szempontból jobb életed legyen a a családon és az ilyen, ilyen szellemi dimenziókon túl anyagi fogyasztásban uh -huh. így szempontból, akkor, mm. akkor szerintem egyébként ez tök jó, tehát erre kíváncsi vagyok. másrészt meg azt gondolom, hogy a, a Földön élő embereknek valószínűleg a, a beletartozó abba az 1%-ába, aki ilyen. Módon tud gondolkodni, de az emberek többsége úgy gondolkodik erről, de... hogy többet szeretné, de, de miért még tovább mennénk, a, valannak a, a svéd professzornak, aki ilyen nagyon vagány terdelőadásokat tart, és nem tudom a nevét, a mosógépes példája, hogy a mosógépet nem szeretjük ugyan, de aki kézzel mos, az valószínűleg az életét vagy bocsánat, tehát, hogy nagyon sok nőt adna egy mosógéper, és ma a Földön még mindig az embereknek a, ugye, a nőkről van szó, a, a, több mint a fele kézzel most, és nehéz Aha. érveket mondani arra, hogy nekik ne jusson. A, ahol ja. élünk, a földnek azon a részén, tök jogos az a felvetés, de én nem tudom elképzelni, valamit. A a mosógépet beletaláltam, na. mert néhány nappal ezelőtt beszállt a mosógépünk, de én egy ugyanilyennel igen. Még nyolc évig, mert nyolc évig tartanak körülbelül, az előző 20 évig jó volt, vagy 25 évig. Igen. De még egy, még egy ugyanilyen el elégedett lennék, csak jó legyen, ne folyjon ki rajta a víz. És itt amikor, a kapitalizmus hátránya, hogy azt a terméket, amit a hajdú mosógép jelentett, nem kapod meg. Ami itt van az, az iPad dolog, így, hogy akkor azt se kéne nyilván. Egyen, de nem csak az, az, az, az, iPad, az, az, az, az iPad, hanem hogyha önmagadra tekintesz, mondjuk egy olyan tükörben, amit már örököltél valakitől, tehát nem kellett. Tehát magad vagy például a növekedés. Tehát, hogyha vele gondolsz, az, hogy te létez el, az ugye, az is olyan növekedés. Az is a növekedés. Része, aha. Tehát te lehet, hogy el tudunk állítani jo, ilyen, valakit, ilyen. aki a másik oldalon meg ugye... Figyeljetek, a, a, a, a, a, vartomán... a szüleinek is, a szüleinek is elég volt egy gyerek. Nem akartak ők növekedni. Egy gyerek. <gül> De azért, az az az az az két gyerekem van. Nem nem nem van. Nem. Nem Nekem is két gyerekem van, mi reprodukáltuk önmagunkat. Mi is akartunk növekedni. De, de tényleg az a kérdés, hogy az az 5 milliárd ember, amelyik viszont, amelyiknek nincsen mosógépe, vagy legalábbis... Nincsen annyi dolga, mint, mint nekem. Hogy, hogy akkor, akkor azt gondoljuk-e, hogy összesen nem kéne növekedni a világnak, és mm. mi nem mondunk a mosógépekről, vagy, vagy, vagy hogy azt gondoljuk, hogy. Jó, de, de szerintem ez, ebben van egy demagógia, amit mondasz, mert a mai világrendszer nem e felé tart. Tehát attól, hogy mi a magyar GDP-t próbáljuk növelni, bár komoly intézkedések történtek. mert, nem, mert növek, nem, nem növelem a számlámat, okay. jó? Yes, Jaslom, hogy kicsit uh, visszajöttünk ezzel a dolga, de uh, folytatjuk a témát. É, é, é. A, én várjam jár... még, ne haragudj, hogy a, Tehát, hogy a, attól, hogy a magyar GDP-t így növeljük, bár mondom, a valóság nem erről szó ma. De tegyük fel, hogy itt növeljük, attól nem lesz jobb Afrikában, ez nyilvánvaló. nem való. Szóval ez önmagában demagógia, de. Most a, a világ növekedése. Igen. Hello, Hello. Sziasztok. Sziasztok. Egyébként én is egyetértek az előttem telefonálóval, én is egyébként, hogyha mondjuk például kitartanának azok a dolgok, amiket vásárolnék, nagyon uh, szeretnék uh, vagy mondják, ez resourceful tehát takarékos mondjuk, takarékos lenni. Tehát én nem vásárolni. Nem tehát, én, én én tehát az iPad én neked se kéne akkor, nem, én nem én lesz, te? Én nem kéne. Én nekem az a kérdésem, hogy mi lenne, ha nem mehet telefonod? Hogy ha, ha nem mehet telefon. telefonod... Milyen régi telefonom, van, a feleségem állandóan cseszeget, hogy vegyek már egy újat, mert sziki, ha kitessem az aftalra... az, hogy van telefonod, tehát, mi, mi, mi, mi volt a telefon előtt? Amikor nem de volt de nekem ten. egyébként, egyébként fogsz nekem, olyan időben sem volt, volt még telefonom, egyébként nem uh, hátrányos földrajzi helyzetünk miatt, mm. a második kerülete fején lapunk. <gül> De már a hegyek miatt nincs térerő. Igen. Uh, hogy, hogy, csak azért nem fog telefonunk, mert nem vezették be ide nagyon sokáig. De most visszamennénk Hát most visszamenné inkább abban nem, nem volt telefon? Nem azt mondom, hogy visszamennék ah, abba az időbe. nem vennék például évente újat. ez kockára. jó, ez, ez a, de ha már... elég sokan gondolnátok, így, akkor létezne a piacon olyan termék, ami három szalonyba kerül, és 5 ideig tart. Én ebben nem de, Igen, de most már hiszek. ezzel nem azt mondtad, hogy nem igényled a növekedés, hanem azt, hogy nem igényled a nagyon gyors növekedést. Igen. Tehát, hogy az egésznek az lenne a lényege, ugye, hogy ki kéne találnunk azt, hogy lenne az a technológiai felsőségig szint, igény, ahol meg igényelni. akarunk állni. Értjük, értjük, értjük, azt mondom, értjük, hogy mondasz. A kapitalizmus egyik hátrány, hogy ez az érzésünk nincs meg, hogy, hogy tehát túl sok olyan reklám van, mondom, megint tévét nem néző emberként viszont a vagy, amelyik arról szól, hogy megint kifeleztetünk egy új um, um, sampont, ami természetesen nem tud semmit az utóbbi 300 évhez képest, de, de vedd meg. Tehát nyilvánvaló, hogy egy csomó kamú innováció jár a kapitalizmusra, és, na, és az is nyilvánvaló, hogy van egy olyan trend, hogy a termékek élet a egyre rövidebb, de túl kellesen gondolják ezt így őszintén, tehát ha mindenki így gondolkodna, akkor lennének hosszú távon fennmaradó termékek. Én szeretnék oda szólni hát, én szerintem Mabake Belgen a 19. században, ami nem volt nagyon régen, tehát mondjuk az üxleink értek akkor, az emberek általában mondjuk 35 évesen vagy 37 évesen meghaltak. És most meg nem halnak, Magyarországon vissza korán halnak meg, másokból. De a nyugati világban átlagban 78 évesen halnak meg az emberek, vagy 77 évesen. És ez miért van? Azért már volt technológiai innováció, mondjuk a gyógyszerészet területén. Mm. És szerintem ez egy olyan dolog, amit egyszerűen nem lehet leírni. Tehát ez, ez az olyan dolog, hogy nem azt mondod, hogy ez nekünk nem kell. De, de attól függetlenül, hogy nem lehet leírni, ma Magyarországon nagy divat, van. a, a... De, a... De, múlva, Yeah. Alap, Alapvetően szerintem um, ö, a minőségi termékek fogytak ki a világból, és az, az, a, az a hipotézis, amit elmondtál, hogy mivel lehetne azt indokolni, hogy mondjuk annak az 5 milliárdnak is legyen mosógépe, vagy éppen ne legyen, akkor a minőségi termékek jönnének létre, akkor én egy élet alatt elhasználok gyakorlatilag mondjuk, 5 mosógépet, vagy 6-ot. De biztosak benne, hogy van olyan mosógép, ami... Ja. Uh, ami ez igaz, csak valószínű, Zájba valószínű, kérül, de kellene, valószínű, való, de valószínű, hogy inkább ebbe az irányba kellene erőltetni a világnak a működését, hogy vegyem meg azt az egy mosógépet 20 éves koromba, és, a a egy, és, menj, és menjen velem nyugdíjba, és akkor jut más nekik mosógép gyakorlatilag. Igen, de gondolj bele egy számítógépben. Mi ez a minőségi számítógép? A felbontás. számítástechnikát, a számítástechnikát pont nem lehet gyakorlatilag no. a gerbehezbe. Alapvetően bizonyos, bizonyos olyan, olyan például elektronikai termékeket nyilvánvalóan nem lehet ebbe a körbe bele mert például egy szekrényt igen. Egy, mondjuk egy jó minőségi utat, igen, vagy egy kerítés, vagy egy uh -huh. hurkulanyagot, vagy uh -huh. egy komolyan mindent, ami, ami alapvetően sokkal, sokkal költséges az életes során, mint egy mobiltelefon, vagy egy számítógép. Jó, akkor szerintem van itt egy izgalmas kérdés, ugye, egy, hárman telefonáltatok be, és uh, látszik, hogy ez titeket zavar, hogy így itt van ez a dolog, hogy így mindig fejlődni kell. Egyébként, mondjuk beépítette elavulás. Igen, kettő dolog zavar ebbe a dologba, hogy egyrészt, uh, van egy ilyen készítetés, hogy mindig újat kell venni, és ezért a dolgok egyre rosszabbak lesznek. És tulajdonképpen ugye arról beszélünk, hogy, hogy jobb lenne, hogyha ez nem így lenne. De az a kérdés, hogy ugye, ez, ez, ez, ez, van, ez, ez a kapitalizmus tipikus, ez, ez, ez veleje. Ez a, kap, ez a kapitalizmusnak a lényege nyilvánvalóan. Tehát al alapvetően euh, én, én műszaki vonalon tevékenykedek, és én pontosan látom az, azokat az elhelyezett hibákat euh, bizonyos műszaki készülékekben, ami, ami csak azért van benne, euh, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy vegyél majd egy újat. Ugye az a kérdés, amit felvetettetek, hogy ugye akkor van itt egy rendszer, hogy kapitalizmus, ami <gül> most jelen pillanatban így működik, és euh, van egy olyan rendszer, ahol ugye... Szocializmus van is nincsen se telefon, se iPad, se, semmi nincsen. Igazából... Viszont, ne, ne, soki, ne, nem feltétlenül kellene ezt a, kérdéssel kérdéssel ezt a pár mondani, azon, Tehát, attól, tehát az, a, az, a kérdés, az a kérdés, hogy lehetséges-e átmenet, lehet-e úgy kapitalizmus csinálni, hogy ezek a jellemzők, amik téteket zavarnak, ezek ne így legyenek? Szerintem, szerintem lehetne, lehetne. Mert mint ahogy az előbb mondtam, hogy persze egy minőségi termék, de drágább. Ö, ö, nagyjából ez csak a szemlélet kérdése, hogy az ember törekszik arra, hogy, hogy egy minőségi de drágább terméket vásároljon. Mert pillanatilag az van, hogy a drágább termék nem mindig automatikusan hozza magával a minőség. E, e, erre gondolok én Tehát ugye van egy rendszer a kapitalizmus, ami kifejleszti ezt a dolgot, hogy igény generál meg, hogy mindig új innováció kell meg ilyesmi. De ez nincs választás lehetőségem. Ez, ez, ez, ez Tehát most most van, ez, azt mondtad, hogy ez, ez persze van egy, van egy másfél milliós mosógép, ami igen. mennyire szuper, és Na, velem megyünk a Konkrétan megy nincsen másfél milliós mosógép, ami velem menne a nyugdíjba. Ugyanúgy nincs olyan monitor, nincsen tévé, és szomó minden olyan nincs, ami egyébként lehetne. most beszélünk, aki tulajdonképpen a kapitalizmus jellegzetességeit írja le. És ugye az a kérdés, hogy ez szükségszerű jellegzetessége a kapitalizmusnak, hogy a dolgok gyorsan elvúljanak. Ezen a szinten, ahol pillanatnyilag tart a kapitalizmus, valószínű, hogy igen. Ugye a kapitalizmusnak is voltak bizonyos normái, tehát igazából vagy időszakai. Tehát most az, hogy most ez történik, de nézzük meg mondjuk, mi történt az 1910-es, 20 30 40-es években is létezett a kapitalizmus, létezett... Még mennyire. Létezett a kapitalizmusnak minden formája, és mégis gyakorlatilag mondjuk egy 30-es, 40-es években gyártott bármilyen terméket, összehasonlítunk egy mai termékkel. A a, az, az a társadalom 95 a nem engedhette meg magának. Tehát ennyi. Na, ez egy de kérdé, kérdé, mondjam már, mit akart mondani. De szerintem... Mondjál, bocsánat. De meg volt. Egy kicsit gondolkozzunk el erről tényleg, é. hogy akkor ez de most de egy az az jobb jelenség jobb jelenség. A társadalom 95 a nem engedhette meg magának. Ö, valószínű, hogy a társadalmi berendezkedése okán, viszont megengedhetett egy másik terméket, ami hasonló, hasonló minőségű volt. Tehát a, a, régi, a, régi, a régi kapitalizmusban azt gondol, én azt gondolom, hogy úgy történtek a dolgok, hogy akinek egyegysége volt, az az egyegységért is tudott magának, nem tudom, vásárolni, mm -hmm. és akinek egysége volt, az tizenegyért is, és mind a kettő tűztej olyan volt, ami végig tudtad szolgálni az ő életét. De mindenki tudod venni magánk tévét a 30-as években? szerintem a Morici, Morici klassz. az elektronikát azért ne, ne vonjuk bele ez, ne, ez, ne, ez nem egy olyan, hogy fekete. He, elmondom, egy itt, itt, itt, itt, itt van ez a cipő dolog, figyelj. Tehát, hogy apám, amikor az 1958-ban uh, uh, kihajtotta a bivajokat a, a körös partra, és belementek, és ő belemente a körösbe, akkor ugye a bőrből készült cipője, az ugye tönkrementettől. Uh, ami egy életre szóló volt, pont olyan, amit amiről álmodunk, hogy akkoriban a cipők valóban életre voltak, de azért őt nagyon megverték, mert azért egy cipő ára akkor, uh, hogy mondjam, egy ilyen átlagos uh, háztartás jövedelmihez képest, mondjuk sokkal jelentősebb volt, mint a most sokat ócsárolt uh, szarkínai cipők, uh, ből tíz. Ez nem sztereotípia. <gül> egy kérdésem lenne. Én, én meg gondolom, hogy ha kapnék egy SMS-t arról, hogy valaki vetett a lakásomba, annak külvára örülnék hogy se hát, Ez a technológia, ez nem volt 5 évesre lehető. Lehetőség, 10 évesen, meg, meg 30-as években se. És szerintem mindenki, ha ezek a 30 as években, kapott már egy SMS t arról, hogy a lakásában, hajlandó lehet volna fizetni. 200 pengőt, vagy nem tudom mennyi. Tehát ez egy olyan technológia, ami hozzáad az ember életéhez. De, de, de minden egyes esetben gyakorlatilag a technológiai innovációt hozzátok föl. Hát én, innováció nem nem én, én a fejlődésben az alapvető az életet szükséges Jó, de most az előbb a cipőt hozta fel, ami szintén technológia Jó. állít elő, például olcsóban. Mert Csak így, ugye azt gondoljuk, hogy a gazdasági növekedés és a technológiai innováció az, az, Hát nem is ugyanaz, de minden erősen összefügg A gazdasági növekedés nélkül Én azt gondolom, hogy ez az, az elektronikai innováció. innovációnak ne, ne, ne, a rápolása a teljes gazdasági fejlődése Ez nyilván annyi, akkor a, annyira párhuzamban van egymással hogy a kettő igazából nem is nagyon képzelhető el egymás nélkül ezt mondhatjuk, de menjünk a konkrétumokra. Van tévéd? Van. És milyen? tévé vagy? Ő 10 éves. Ez akkor egy 20 termék volt? 10 évvel ezelőtt. És ugye az a kérdés, hogy miért van tévéd, minden jó az, és mikor fog lecserélni Tehát re Én azt gondolom, hogy nagyjából mostanában, tehát most egy televíziónak az élettartamát határozzuk meg mondjuk 10 évben. Igen. És, és én gyakorlatilag kis, kis a, a, a, a teljesen a végletekiget. Ja, de hogy erről van az szó, hogy miért erre lesz szükségem. Nem azért, mert egyébként nem tudnék venni egy másik tévét, hmm. hanem, hanem egyszerűen azért, mert, mert azt gondolom, hogy hogy, ö... Szükséged van-e a tévére? <gül> nem, bocs, most nem <gül> vagyunk bele, csak a, a lényeg, hogy a TV és a cipő között a tévére jobban figyelünk, szerintem az indok volt. erről a témáról már. Az autók még jobbak, mint a tévé, mert az engem. autóiparban 50 éves semmilyen innováció nem történt. Mégis négyikük. Figyeltek az az autóipar, ez megint nagyon. Nem, de szívesen. Nagyon nagyon. Nagyon nagyon. De engem, mert mert tudják az autó az autóknál gyakorlatilag az elmúlt az elmúlt mondjuk két évtizedben semmi nem történt, az autógyártásba, az elektronika az autóba. Persze még egy, egy dolgot szeretni mondani, a 19. században az embereknek a 90%-a Európában mezőgazdasággal foglalkozott. ami azt jelenti, hogy túrta a Földet és vetette a búzát. Ez magány, nem? És nem? valaki kitalálta az a dolgot, hogy traktor de ez ja. semmi köze a Traktor. Ja. És enne, ennek a következményeként az embereknek a fele ezek után már csak foglalkozott a mezőgazdasággal. És a, volt, volt egy másik fele, hát, fel, munkánkül... Így van, munkanélkül és elkezdett gondolkodni más dolgokkal. És ezért jött létre a TV meg a rádió, meg a számítógép, meg az autó, és meg az egyébosodó. És, és akkor dolg. el is és... dolog, ahhoz a dologhoz, hogy van a kapitalizmusnak hátránya emberek munkanélkü ez nem az a témától, tehát gyakorlatilag az, a kérdés a kérdés az volt, hogy a, ugye az alapvetően a kapitalizmus tudne úgy működni, hogy nem egy tömegszarját sokat. És eladja két évente mindenkinek, Igen. hanem helyette ugyanabban a gyárban, ugyanaz az ember előállít egy minőségű terméket. Igen, Igen. ugyanazt te, tapé, a ugyanazt te, az az a kapotban. 8 fizetni, azért a terméket. És Igen. Én azt az gondolom, hogy az az a világ fejlődése, a világ fejlődése akkor lenne egy, egy megfelelő irányú, hogyha ebbe az irányba menne Tehát az, hogy ilyen, te az az azt, hogy úgy van, hogy azt mondhatni. Nem biztos egyébként, hogy neked igazad van. Tehát nem biztos, hogy elképzelhető ezt, hogy nyolcra annyira létrehozza a azt Elképzelt ha megfizeted, ha megfizeted azért alpuszt. Tehát én mindig azt mondom, hogy azért ezeknek a szégek. Csak kihalnak ezek a szégek. ki. Ha megfizeted, akkor nem hallak ki. A de ez az, hogy, nem de, ez az, hogy nem én kell, egyedül megfizeted, ez nagyon-nagyon elfogyott, tehát el, elfogytak azok az emberek, akiknek ebbe az irányú igények lesznek. hogy amit a egy mondott, az abban benne van az is, hogy rendben van, sokkal hosszabb életű mosógépek lesznek. Ez annyit jelent, hogy a termelési igény mosógépből sokkal kisebb lesz. Mit csinálsz azokkal az emberekkel, akik például, ugye most azzal vannak elfoglalva, hogy a pár évente mosógépeket. De érted, hogy ez egy félsét de... Nézzük meg egy mosógépről, hogyha beszélünk. Azok a, azok a beépített anyagoknak, hogyha egy olyan irányú minőséget vinnél bele, hogy az most ne 7 évet, hanem 14-et bírjon ki, kerüljön a mosógép, hogy 30%-kal többen. Nem. nem, itt van a hiba. Törűl a beépütett De nem, hozzá, nem az, nem. Dolog, hogy még egy az mosógépnek a profit Ez egy marxista dolog, hogy hogy az anyagtól függ. Ez egy marxista dolog. De arról van szó, hogy amikor te egy mosógépgyártó helyébe képzeled magad, hogy mi alapján fogod beárazni a mosógépet, akkor hogy nem hogy nem ez alapján határodod meg az árat, és elképzelhető, hogy ugyan, mindössze másfél szal annyiba kerülne ez normális, hogy a ból, ny meg, meg kell ár között semmilyen összefüggés nem lehet fedezni. Tehát, a be, be, be, beépített, tehát, hogy mondjam, egy ugyanannyiba kerülő mosógép, és egy ugyanannyiba kerülő tévé között egy mosógép előállítása valószínűleg jóval drágább. Valószínűleg. Igen, egyeteként. És itt tovább, és tovább. Tehát bizonyos termékek előállítása... Tévé volt jobban egyébként. Igen. Szerintem. Valószínűleg ezért nem is lesznek a minőségi termékek. Az a probléma... Azért van olyan... Minden egyes mosógépet úgy tesztenek le, hogy amikor kiter a tetejét, ott megálljon a víz egy ponton, és ott rohadjon el. Nem, nem, ne, nem kell ennyire de, de beszélni. De de de de magyar, Magyarország de. De. De. De. De. De. tök jó példa erre. Már egy jó példa erre. Már egy jó példa erre. Már egy jó példa erre. Már csak hogy kicsit így régnek tűnjön. Már rég De Már így a régi monitorokat mindig olyan műanyagból csinálták, hogy három évesen már túlnyassággal Mindenki a gastro Magyarországról beszél, ahol a legrosszabb saját van egész Közép-Európában. Miről Beszélünk. Tehát miután maradhogy egy -e, gyártunk arról, hogy minőség megízli, mindenki megy a tesco és megveszi a csízió nevű terméket, amire nem bírjuk ráírni sajt. Én egyszer vettem, olyat, nem azt, hogy kidobtam, de egy, egy hétig nem tudtam túlélni rajta. Ezt, ezt. De, de, de figyelj, ez konkrétan. Tehát most miről beszélünk? E, ezt vesz, arról beszélünk, ezt hogy Magyarországon mi? azt mondjuk, hogy kapitalizmus van, de alapján nincsen kapitalizmus. Tehát mindaddig, amíg egy, egy holland, egy hollandiai az ottani feltöltött területek mentén, iszonyú mondjuk képes paprikát, paradicsomot előállítani. Majd azt tud Magyarországi Teszkó beladni neked. Miközben itt van Magyarország az összes adottságával, hogy előállíthasson paradicsomot, meg paprikát. De és akkor, akkor mi történt? Érted? Az az tehát akkor, a, akkor, akkor én, az én azt gondolom, azért hogy... Azért a Muraker termékei, ahol megtanulnak a paradicsmant, megjelenik a tecsó áruházban, tehát nincsen a probléma nyilván. Nem, én, én szerintem szeretném visszatérni ahhoz, hogy, hogy most beszélnék mindenféle példákkal, ami érdekesen minden, de szerintem a fontos dolog ez az, az innováció. Szükség... Jó, én, én, a, bocsánat, csak annyival zárnám le Igen. a dolgot, nem akarom eddig föltartani föl az ilyen mindegyőzetés nem az adásokat, hogy, hogy gyakorlatilag az én elgondolásom az, hogy kicsit menésségi termékek, azzal a pluszköltséggel, ami, ami a gyártónak is, tehát úgymond a kapitalizmusnak megéri ezt a terméket előállítani. Én arra vező vagyok. Lehet, hogy még van egy-két ilyen. Még hozzá magad a még három millió embert, és meg lesz a termék. Tehát, Igen, én nem azt mondom, hogy ne legyenek ezek az eldobható termékek, nem. Legyenek még. eldobható termékek, nyilván az eldobható termékek feldolgozásának is legyen meg a megfelelő. Kodjúzó, a így ez is probléma, de ne, ne csak eldobható termékek legyenek. Teljesen igazad van, mondom, még kell hozzá körülbelül egy ilyen félmillió ember, és ha meglesz, akkor de meglesznek. Meg komolyan egy csomó esetben. Köszönöm Szóval csak ott van az internet és igazából megtehetnénk ezt, tehát hogy... De van az internet, aki feltalálta. De nem az, de hogy, hogy, tehát most is van lehetőség, nem, nem is az van, hogy ország határon belül kell gondolkozni, de ugye ez a probléma, ez de lesz az állandó, tehát hogyha az ember hajlandó lenne megfizetni, most is bármelyik minőségi terméket, ami a világban elérhető, azt elérheti, megkaphatja, és é. így tovább. Jó, hát de az, halló, érte, de az igaz jövő. nyilván, hogy a verseny az bizonyos esetekben el tud indulni olyan irányba, ami igen. Amit esetleg rossznak tartunk, tehát ugye számos olyan dolog van, kezdve a bankoknak igen. a bizonyos termékek területén kialakított igen. versenyétől, tényleg, ugye, ugye, ami tényleg látszik, hogy rossz hatású volt, ugye láthatjuk, hogy több hallgatónak nem tetszik az, ez az elektronikai termékeknek az egy-két-három évig tartó legúlása, igen. Amíg szintén elindult ebbe az irányba a verseny. Um. I igen, de ez nem... De Ez nem... Ez de ez, de, kérdés, nem a a, a valóság nem, nem felel meg ennek. Tehát Én... nekem az, az elempés a kedvencem, ez a ne Kínából ide, és akkor ez, nem tudom mi. A cipő az termék, példájára. Tehát vehetsz a legrosszabb cipőt a kínai piacon 4000 forintért, mondjuk. Nem tudom. Én nem szoktam járni erre a piacra, tehát nem tudom, ennyi a műbőrnek látszó kájáérin, de cipőjönöm. Tehát ilyen bőrnek látszó cipő, kínai, mondjuk te így forint. Megveheted a, a közepes ilyen multi vagy ilyen, ilyen, ilyen uh, kisker franchise-ban nagyon ügyesen, akciósan 10 forintért, de egyetlen elempés barátom se veszi meg 25 ezerért egy olyan embertől, aki maga csinálja a cipőt. Lehet, hogy tízszor ideig bírja, pofáznak arra, hogy ne utaztassuk Kínába a Magyarországra a cipőket, mert ez nagyon durva környezetterhelés. De egyiknek a lábásra látok olyan cipőt, amit a Kismunkfélegyházán a én, Magyar Bőrből, érted? Akkor meg miről beszélünk? Én, én, én szerintem a legalapvetőbb kérdés az emberítség fejlődésében, persze nagy szavakat ezt <súlva> <súlva> de ne, nem, nem, nem, Ennek Ennek, de ennek tudatában vagyok. Kérem. Igen. De ez nézd, az az egyik egy legalapvető fejlés a technik, technológia fejlődés. Hát az, hogy amit csinálunk, azt jobban csináljuk, mint a régebben csináltuk. A csinálták, a csinálták, stb. Másikai, Nem Innováció. Az innováció az olyan dolog, ami, tehát az emberek légyen 90%-at földet túrta, most Magyarországon konkrétan 400% túrja a földet. Most ezt abszolút nem negatívan mondom, hanem 4%-kal. 4%-kal. 4%-kal. 4%-kal. 4%-kal. Így van, így van. Fogy, és és, és annyit akarok mondani, hogy mai excel azt én is szívesen kapálom. Azt, volt, azt egy amit, amit, amit elő tudtunk állítani régen. A 10 A 10 éve volt. ábrák után ezt gondolt, az kapálás után nem biztos, hogy te. Amit előállítottunk régen, 90%-kal, le tudjuk állítani 4%-kal. És ez olyan fejlődés szerintem, amit egyszerűen nem lehet letagadni. És szerintem az, hogy az emberek sokkal tovább élnek, Sokkal kevesebbet kell dolgozniuk időben, mert ezt ugye lehet tudni kevesebb dolgozni, mint az emberek régen, Majd Pé például. Hát nem ez meg. Nem halnak hát, meg, például nem a betegek a folyamatosan, stb. stb. Ezek egy gondolok, ez ami, dolgok, ami, van, ami a a olyan a hard vector langógy mondja, hogy ezt nem lehet letagadni. Egyébként ez a munkaidő Az ez a munkaidő csöszkenés... Orbán Viktor alól, hogy szeretném megkérdni. dolgok. Így van, tények makas Ez az az összmunkaidő, a hivatalos munka plusz háztartási munka, az lehet, hogy... Egyébként számítás technikára gondoltunk. hallgató halljuk, hajuk. Azért az nagyon ilyen mondat volt, már. bocs, hogy sokkal kevesebbet kell dolgozniuk. Az a baj, hogy kevesebbet dolgoznak. Mert mindenki tudja, hogy azért ér tovább, mert tovább többet dolgozol. Szépen. Kevesebbet dolgozni szar. Attól függ, hogy mit mi dolgozunk. Mi még nem vagyunk az életnek ezen a fázisában. De, Már de ott vagyunk. Meg... De milyen de szempontból de gondolod, nem, hogy egy nap, vagy van összesen, összesen, vagy kevesebb ember? Hát mindenképpen, tehát ah. állandóan dolgozni ah. kell, az másképp. De hogyha a 35 jó? óra és a 40 óra egy héten, Ez egy 8 teljes munkaidős az között, azt gondolod, hogy a 40 jobb. De, nem, 8 de, de, de szóval ez, ez viszont nem olyan nagy különbség szerintem, ami, amit lobottak. Ez egyetértek a Ez a mert mezőgazdaság is rossz példa, mert sajnos a mezőgazdaság az most baromira jó lenne, hogyha jobb lenne. A kitörési pontunk uh -huh. lehetne, de nem nincsen sajnos, amiatt, hogy, hogy, hogy el. A kérdés az, hogy el. te éhez-e vagy nem? Tehát, ez ezek éhezele vagy nem? Tehát, hogy a reggel tud, van valami a hűtődben, van egy hűtőd, by the way. Van egy hűtőd, és ha van a hűtőd, akkor van -e benne valami. Ez a kérdés. Mert? Hát azért, mert 100 éve nem volt. Tehát ennyi, ennyi. Ennyi az állítás. Már vagy értett, hogy nem volt hűtöd? Nem volt hűtöd, és nem volt mit enned, az embernek mondjuk a 30%-ának. Ja, persze, kellettereg... persze, így persze. Ennyit egy... hűtöd, és nem volt mit enned, az embernek mondjuk a 30%-ának. Ja, persze, kellettereg... persze, így persze. Ennyit ez, mondom, hogy ez van egy bátorás ebben ez, a szempontból. teljesen oké. Ez teljesen oké, okay. ez okay. ezzel nincs is semmi hát baj. ennyi. Na. Jól van akkor. Valahova eljutott. Volt változás, igen. Tehát feljöttünk. feljöttünk. nem is biztos, hogy a mezőgazdaság, hanem a, a, a fő kérdés, hanem a fizikai, meg a szellemi munkának, a, arányának a változása a 20. században, ami ugye még mert most az, hogy a futószalagnál, jobb, hogy a Földön. De hogy ugye a legtöbb ember azért úgy gondolja, hogy szellemi munka az egy. Jó. Többet ad nekik, érdekesebb. Akkor most uh, szeretném megköszönni mindenkinek a, a lelkes figyelmet, és a hozzászólásokat, ez a Kovács Ádám hangkostályi különszáma volt, nem foglalkoztunk az aktuális gazdaságpolitikával. Kornay tudjuk ajánlani, Sem az IMF-el, sem semmivel, hanem nagyon távú kérdésekkel, amik szépek, és a gondolatok a kapitalizmusról című könyvet, tényleg őszintén ajánljuk a az átlagos kornaikőmnek a, ter a terjedelmének a negyedén, tehát Kétszer oldalon lehet ismerkedni ezzel a gondolatkörrel. De és... tegyük, tegyük hozzá azt is, hogy a Kaligram kiadó elkezdte kiadni a kornai életműsorozatot, és most jelent meg az első kötet a hiány, ami, ami most már hozzáférhető a könyvesboltokban, könnyebben, mint eddig. Igen, tehát az, az aki, aki abban az életkorban van egy gyereke szocializmus, tehát mondjuk ah. 30 plusz. Az nem hallgatja már a tilos rádiót. Uh, nagyon tudom a járni, de nem kell félni attól, hogy nem meg izé... Nagyon-nagyon tudom ajánlani. Ez egy olyan érdekes könyv, amit lehet olvasni a vécén is.